Radiologos, glasul inimitale. Știință și religii. Gazdele dumneavoastră din această seară sunt părintele Grigorie și Gabriela Voine. Tema pe care o vom aborda este câteva cuvinte despre creaționism. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine, n-am găsit. Părinte Grigorie, cred că ce este creaționismul îi spune numele, credința în creație, nu-i așa? Vă referiți la creație ca realitate materială înconjurătoare sau la creație ca proces prin care a apărut ceea ce ne înconjoară? Greșesc dacă mă refer mai ales la proces? Nu, nu greșiți pentru că acceptând procesul creației și ceea ce rezultă din el... Este privit în mod firesc, drept, ceva creat. Apoi, dacă există un proces de creație, există și un creator, nu numai o lume creată. Ca urmare, cele două aspecte coexistă, sunt chiar de nedespărțit. Unirea sau mai degrabă unitatea, făcând-o Dumnezeu creatorul. Constatați diferența. Unirea ar însemna... Punerea împreună a ceva diferit, unitatea, înseamnă că sunt deja nedespărțite și de nedespărțit. Problema care rămâne de discutat este pe care se pune accentul, care este în prim plan și care în fundal. Și pe ce vi se pare, părinte, că este bine să cadă accentul pe creație ca zidire văzută sau pe creație ca proces? Pentru cei care cred cu adevărat, adică în mod zmerit în Dumnezeu, este suficientă zidirea, pentru că în ea îl regăsesc și pe Dumnezeu în care cred. Pe aceștia nu-i interesează procesul, nu simt nevoia să înțeleagă cum a făcut Dumnezeu lumea ca să creadă în el. Pe de altă parte, sunt destul de înțelepți ca să înțeleagă că nici nu ar putea înțelege cum a lucrat Dumnezeu. Iată, a ieșit iară un joc de cuvinte, dar prin el am spus și de data aceasta ceva serios. Dacă nu suntem suficient de profund pătrunși de acest duh ortodox, vom da un credit sporit rațiunii care se va opri asupra procesului creației cu ambiția de a-l descifra. Se ajunge la desfășurarea unui întreg sistem de investigare, a unei maniere de a pune problema. Cu alte cuvinte, se trece de la credința în creație la creaționism. Așadar, creaționismul nu se confundă cu credința în creație? Bineînțeles că nu! Dar ce, viața monahală se confundă cu monahismul? Pentru toată lumea este cât se poate de evident că nu. Monahismul este fenomenul din viața bisericii, este o instituție în biserică, este o doctrină care se sprijină și care sprijină exemplul vieții monahale ca practică. Deci și creaționismul este o doctrină? Ca tot ce se termină în izb, și creaționismul, ca și evoluționismul, este o ideologie. Adică un ansamblu mai mult sau mai puțin coerent de păreri, reprezentări, în ultima instanță idei. Deci este o ideologie. Fiind vorba de agregări de principii, concepții, teorii care se pot îndepărta întrucâtva. câtva de formele practice asociate lor ca trăire, pentru că deseori sunt profesate de necunoscători prin propria experiență. Toate ismele au până la urmă, în capul multora conotații negative, de aceea se folosesc deseori în sens peiorativ aceste apelative care au sufixul ism. Thank you. Cei s-ar putea reproșa creaționismului ca ideologie? Ca oricărei teorii, cantonarea ipoteze, îndepărtarea de practică și ca oricărei ideologii, folosirea persuasivă a concluziilor. Și chiar face creaționismul, părinte, asemenea erori? Face. Din păcate, face. Cred că s-a înțeles bine că mărturisirea credinței în creație, făcută și de ortodoxi, a ajuns creaționism în exercițiul neortodoxilor, mai ales al protestanților. Încrezător și ei în rațiune, la măsura încrederii pe care o au în ea oamenii de știință, în cercurile protestante s-a născut ceea ce se cheamă creaționism științific. Sintagma este, desigur o contradicție în termeni dar ei luptă din răsputeri să o legitimeze. Singura formă de validare a unui creaționism științific este condiționată de acceptarea că Dumnezeu a creat după niște legi care pot fi studiate apoi de știință. Un asemenea punct de vedere este străin însă de învățătura Sfinților Părinți ai Ortodoxiei, care spun clar că pe parcursul celor șase zile ale creației, Dumnezeu nu s-a folosit de legile pe care le constatăm că acționează în lume acum, după terminarea ei. Neputând exista ca o știință pozitivă, creaționismul științific... Nu poate fi decât o ideologie opusă altei ideologii, evoluționismul. Părinte Grigorie, se poate să crezi în creație fără a fi creaționist? Nu poți fi adept al evoluției fără să îmbrățișezi ideologia evoluționistă, pentru că evoluția și Dumnezeu nu încap împreună decât într-o variantă respinsă de evoluționisti. Dar, poți fi adept al creației fără să îmbrățișezi ideologia creaționistă, pentru că Dumnezeu și creația încap împreună, fără să te oprești însă asupra procesului creației. Dacă se delimitează de creaționismul științific, cum se va raporta la descoperirile științifice cel care crede în creație? A fi adept al creației fără să fii creaționist, Înseamnă să interpretezi legile științifice ca fapte care, dacă nu dovedesc, nici nu exclud existența lui Dumnezeu, fără a crea scenarii științifice după care Dumnezeu ar fi creat lumea în acord cu relatarea Bibliei. Procedând astfel, Biblia ar deveni un fel de carte științifică, în care ar trebui să găsim informații mai mult sau mai puțin, complete, despre tehnologia cu care Dumnezeu a creat Universul. Și nu este așa. Dar ce ne spune Biblia, părinte? Biblia ne spune doar că Universul a fost făcut de Dumnezeu. Nu și cum l-a făcut. După ce l-a făcut așa cum numai El știe, l-a dat omului. Omul îl poate studia doar în forma în care l-a primit și rezultatele cercetării sale nu spun nimic despre modul în care Dumnezeu l-a făcut. În cartea mea, Evoluția spre Creator, am dat următorul exemplu cu privire la această limită. Având spre studiu o piesă strunjită, omul nu va ști niciodată. Dacă a fost mai întâi turnată în forma respectivă și apoi doar strunjite fețele sau dacă a fost turnată ca un bloc masiv din care prin strunjire a rezultat și forma. Ar putea fi și într-un fel și într-altul. Tot așa, oamenii de știință ar trebui să accepte și ipoteza că universul pe care ei îl studiază a fost creat de Dumnezeu. Spuneați, Părinte Grigorie, mai devreme că toate ismele sunt un fel de instituții. Cât de instituționalizat este creaționismul? Într-adevăr, fiind instituite de oameni, toate ismele au trăsături de instituție. Creaționismul științific este chiar foarte prolific și ca instituție și a creat mai multe institute. Cel mai cunoscut este, de bună seamă, Institutul pentru Cercetarea Creației, condus de Morris. Principalul contracandidat ca lider al mișcării creaționiste este Centrul pentru Creația Științifică, condus de Brown. Competiția dintre ele merge până la a avea puncte de vedere diferite despre aceleași fenomene. Dacă ne putem feri de duhul lor neortodox, cărțile și site-urile lor din internet pot fi utile prin foarte buna lor documentare. Este și întrebarea cheie. Noi cui trebuie să dăm credit, Părinte Grigorie? Teoretic ar trebui să dăm dreptate celor care infirmă ipotezele evoluționiste, pentru că evoluționiștii se declară din start atei și, cum am citat data trecută, drept dovezi chiar mărturisiri ale lor, distorsionează știința sau păstrează din tezaurul ei doar ce le sprijină punctul de vedere în fața neavizaților. Practic însă, fiecare ne vom purta ca tributari ai propriei ideologii, criticând evoluționismul, dar delimitându-ne de creaționismul științific protestant, am vrea cu toții ca prin această emisiune să sporim între ascultătorii noștri numărul adepților ortodoxi ai creației. Este o luptă grea. Forțele aflate în conflict mi se par cu totul inegale. De o parte, armata numeroasă și bine dotată a oamenilor de știință evoluționiști, de cealaltă parte, un grup de oameni de știință care cred în Dumnezeu, și încearcă tot cu mintea să contracareze mințile speculative ale unor foarte dotați savanți. Chiar credincioși fiind aceștia, dacă se lansează însă în alte speculații mentale, nu aș vrea ca ascultătorii noștri să le urmeze nici acestora, pentru a nu deveni și ei creaționiști în sensul dezavuat mai sus. Tâlcuirile lor ar putea fi ticluiri. Am să vă dau un exemplu din care să se vadă ce preocupări și concluzii ridicole pot avea niște oameni credincioși doar cu rațiune. Nu neagă faptul că Dumnezeu le-a făcut și că Adam a dat nume animalelor, dar încuvințează opinia științei cu privire la necesitatea unui timp mai îndelungat decât zilele din Biblie. Pentru că, zic ei, creaționiștii, altfel Adam pur și simplu nu ar fi avut timp să dea nume tuturor animalelor într-un timp așa de scurt. Bine că nu pun problema că Dumnezeu nu ar fi avut timp să le facă. Dar rău este și că nu înțeleg faptul că înainte de căderea împăcat păcat și Adam avea alte puteri decât cele văzute acum la omul căzut și că prin deplinătatea harului din el putea lucra dumnezeiește. Părinte Grigorie, speram că am pus ultima întrebare, dar ajung la concluzia că drumurile sunt închise în ambele direcții. Ce mai este de făcut? Dacă suntem credincioși, să rămânem și ortodoxi. Pentru necredincioși propun o altă pistă mai laterală. Este mai bine pentru ei a urma numărului și mai mic de savanți care, fără a se declara credincioși, constată sincer doar adevărul științific, fie el și incomod, doarece pune sub semnul întrebării ceea ce părea în mod axiomatic pus la temelia edificiului în care și ei credeau. Par a fi mai bine intenționați, chiar dacă ar prefera și ei alte ipoteze de explicare tot materialistă a fenomenelor. Oricum, le neagă pe cele în vigoare dacă n-au fundament și așteaptă altceva. Aș vrea să facă și ascultătorii noștri neîncrezători Măcar acest pas alături de ei, liniștiți și că se află tot în compania unor oameni de știință autorizați. Să nu rămână cu obstinație lângă cei care tot cu obstinație exclud orice nu este evoluționist și ateu. Să dea o șansă adevărului să iasă la lumină. Astfel, din îndoiala sădită de aceștia, ar putea intra direct în certitudinea bisericii, crezând simplu, smerit, necomplexat. Căci nu în eleganța și în complexitatea construcțiilor lor mentale stă adevărul, chiar dacă sunt ademenitor de convingătoare. Și o concluzie valabilă pentru toți acum. Victoria va fi a lui Dumnezeu, care a spus despre biserica sa, deși despre învățătura ei, că nu va fi biruită până într-un sfârșit. Amin! Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Cu plăcere și dată! se încheie emisiunea noastră. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră 19.30 la Radiologos. Până atunci, să aveți o inimă bună!